Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Așadar, este informație cât se poate de oficială. De fapt, chiar și Ministerul Afacerilor Externe al României a transmis în acest sens o alertă de călătorie. Doamnelor și domnilor, Primăria Budapestei a interzis circulația în capitala Ungariei între orele 6 și 22 a vehicolelor care sunt încadrate în clasa de poluare 0123 sau 4 sau nu sunt încadrate în nicio clasă de poluare sub sancțiunea unei amenzi de 500 de euro. Sigur Budapesta nu este primul oraș european care introduce astfel de restricții, sunt restricții și la Paris, restricții mă rog, cum erau la noi pe vremuri cu soț și fără soț circulă când unii când ceilalți, Londra mi se pare că a fost prima capitală europeană care a introdus de fapt o taxă de tranzit pentru centru orașului, poluarea fiind un lucru important dar și un pretext foarte bun pentru a mai reduce aglomerația. Vorbim despre orașe în care transportul în comun este relativ bine pus la punct. Circulația, în general, să știți că e bine pusă la punct. pe are niște străzi cu sensuri unice, cum în București nu suntem în stare să facem nici prin alte orașe ale țării, deși Timișoara și Cluj mi se pare că stau mai bine la acest capitol decât Bucureștiul, chiar dacă și acolo polua poluarea și aglomerația, de fapt aglomerația și implicit poluarea, sunt destul de mari. În România avem o problemă serioasă din punctul ăsta de vedere pentru că avem mașini foarte vechi. În ciuda timbrelor, taxelor, auto, a timbrelor de mediu introduse, în România sunt mașini foarte vechi. Dacă te apuci și faci un calcul, practic prin Budapesta nu vor mai putea circula mașini mai vechi de 7 ani sau 8 ani. nu că daci a introdus în 2009 norma de poluare 5, euro 5 iar în 2007, euro 4. Dacă ar fi să aplicăm așa ceva la noi, ai putea să mergi liniștit cu bicicleta pe oriunde sau pe jos, cred, pe marile bulevarde în mijlocul zilei. Sigur că nu trebuie să mergem până acolo, dar această discuție cred că trebuie să o avem cu toții. Pe de altă parte, stăm așa la, și ne uităm la munții ăștia de zăpadă din București, care au înghețat și care așteaptă luna aprilie să se dezghețe. Atât asta în București cu ei, nu știu pe altă parte cum sunt, dar la noi știm... Când dă o în soare de, da, acum am avut o jumătate de metru, să zicem, maximum, în trei reprize, munții de zăpadă îngheață și nu-i mai aia nimeni de acolo, până se desprime primăvărează, așa, până de Paște. De Paște încă mai putem să mai facem lucruri cu zăpada prin București, cu zăpada neagră. Dar nimeni nu găsește soluții pentru locuri de parcare. M am spus, problema zăpezii este problema locurilor de parcare, pe care niciunul dintre candidații la locale nu a adresat-o într-un mod serios. Avem probleme mari cu transportul în comun, supra-solicitat s-a văzut cel mai bine în zilele în care a nins metroul în București, dar sunt probleme cu transportul în comun în cele mai multe orașe ale țării noastre. Toate astea presupun bani, cheltuieli, dar nimeni nu s-a gândit că am putea face rost de bani, de exemplu, prin astfel de abonamente. Sigur, sunt măsuri nepopulare. Cei care au mașini noi vor spune, da, ne îmi convine, cei care nu au mașini noi vor spune nici vorbă de așa ceva, cum restricționezi mie proprietatea și ce să fac cu ea, Dar tocmai de aceea avem o dezbatere. Vi se pare o soluție sau nu vi se pare o soluție restricționarea, după diferite criterii, puteți să le definiți dumneavoastră, a circulației vehiculelor în orașele aglomerate. Aceasta este dezbaterea de azi de la România în direct și vă invit să sunați din acest moment la 0372069599 pentru a discuta. Bună ziua, Ludovic! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În principiu sunt de acord. În principiu sunt de acord cu restricționarea. Problema este următoarea, din punctul meu de vedere, Dacă ne uităm la Budapesta, care e aproape de noi... Mi-aduc aminte că acum câțiva ani aveau o centură de două benzi pe sens pe, pe centură. Cred că în aia M0, dacă mi-aduc eu bine aminte, da, acolo da, nu s-a da. restricționat, deci pe M0 nu, se poate de circula. De acord, dar, dar ca să pot să am un trafic cât de cât lejer și pentru ceilalți participanți la trafic, Budapest are în momentul că în unele zone, patru benzi sens, în anumite zone, deci opt benzi pe, pe centură. Uh -huh. Nu știu Bucureștiul când va avea sau nu numai Bucureștiul și alte alte mari orașe din, din din din România. Ploiești, Cluj, Timișoara În momentul în care Restricționezi ceva, este bine, este bine și normal. Da. Să i la alternative. Așa este. Da, este... aveți dreptate, aveți da. dreptate, nu zice nimeni că nu aveți dreptate, dar pe de altă parte hai să ne, ne învârtim într-un cerc vicios. Se pune problema ce faci dacă vii la București, să presupunem că ar fi o astfel de restricție. Când ajungi în militar de pe autostrada A1, să spunem, sau în Pantelimon de pe, în, mă rog, în Balta Albă de pe A2, să zicem, gata domnule, aici te oprești, te oprești unde, să ce, n-ai nici măcar metrou, de exemplu, în în, militar. În... A oferă omului, oferă-i la trafic, un loc de parcare în zona respectivă, oferă un trafic, un mijloc de transport să ajungă la casa poporului, dacă vrea să ajungă, sau ești la nu știu ce spital sau... Că cei care vin din provincie nu vin de dragul de a se la București să dea o tură prin cinci migiu. Sunt și aceștia, dar sunt mult mai puțini. Marea majoritate vin cu probleme de afaceri, de necazuri, de ce fiecare cu ce doare să ajungă la, la capitală. E corect ceea ce spuneți, dar să totuși... Ajunge, da? ajunge un om la ora 7 în București să ajungă la spital la ora 8? Nu poate să ajungă, indiferent pe unde intră. Dacă vrea să ajungă la fundei și vine după A1, nu ajunge mai repede de două ore. Nu are cum. Este blocat totul, la ora șapte când toată lumea pleacă la muncă nu există, nu există un mijloc de transport în comun pentru cei care lucrează în București pentru cei care stau lângă București, în zona limitrofă n-au unde cei care vin, n unde să-și lași mașinile să le parcheze. Te duci în cele marele capitale ale Europei sunt locuri de parcare mă, plătite, preplătite. Mă, în orice zonă te-ai duci mă, că, sunt că sunt subterane, că sunt subterane. Da. Am circulat și circul în Europa. Da. Deci nu există... U, Ludovic, o eu nu zic că sunt locuri, eu nu zic că sunt locuri de parcare. Adevărul e că avem problema asta și în București și în altă parte. Dar vă spun că avem și parcări goale. O grămadă de parcări goale. În București vorbesc. S-au mai construit, avem la universitate aproape o mie de locuri. Dacă știi ce goale e parcarea aia? 0372069599, Sorin, bună ziua! Bună ziua uh, Un scurt comentariu cu parcarea de la universitate Eu cred că parcarea nu trebuia să existe acolo Nu poți să faci în centrul orașului parcare Adică să strângi mașinile Păi parcările trebuie să fie undeva Exterior centrului orașului Ca tu să nu atragi mașini în centru Unde e traficul cel mai mare și poluarea cel mai mare E punctul nu dumneavoastră de vedere trebuia... Nu e singura parcare e... din București aia Știu, dar asta zic Dacă se voia ceva Să zicem oarecum inteligent Vreau făcute cel puțin pe centura centrului, nu știu, să zicem, la tineretului, la m, aviatorilor, în altă parte, nu s-a un la universitate mașinile. Sărim, Eu cred că hai haide să ne întoarcem la probleme. dezbaterea de astăzi. Rog, că da. deci, vreau cred să, să, să... Un... Ascultați-mă puțin, vreau să avem o dezbatere foarte aplicată acum. Nu vreau da. să fim ipocriți și să zicem cu toții, da, domnule, da, să ne facă, hai, cum, propuneți soluții concrete. Spuneți de unde sunteți și spun. cum v-ar conveni sau nu v-ar conveni să fie în orașul dumneavoastră din București 90% din timp îl petrec în trafic și cred că sunt două direcții pe care trebuie mers. Educație și infrastructura. Ce înseamnă educație? Cred că am văzut și acum cu iarna. Deci, practic, când au fost nămeții aceștia și când nu s-a putut circula în București sau unii nu s au putut scoate mașinile, totuși așa a funcționat. Înseamnă că putem rămâne cu mașinile uneori acasă și să nu mergem. Adică nu ne împinge foarte mult să scoatem mașinile. Și le putem lăsa. Ce mașină aveți? Merge? Un uh, Logan ultimul tip. Da. Deci Euro 5? Sau a trecut la o Euro uh, 6? Nu, Euro 5. No, sincer să vă spun, eu nu știu. Ok, bun. Hai să luăm altfel. Să zicem că ați avea da. un Logan Euro 4. Cele mai multe sunt Euro 3 și Euro 4, de fapt. Vă întreb așa, cât ați fi dispus să dați pe lună ca să mergeți prin București cu el? În timpul uh, zilei? Eu nu, da, în timpul zilei. Eu nu cred că dacă nu ai un job în vânzări sau în alte direcții unde e imperativ să ai o mașină, eu cred că poți să folosești transportul în comun. E drept că trebuie rezolvată problema transportului în comun. În ce sens? Cum a spus și dumneavoastră, parcări la ieșirile din, din oraș, da? Pe urmă. Uh, nu trebuie mărite benzine, Experim. trebuie micșor... Mixura... Da. Păi dumneavoastră să spun la întrebare. Vă rog. Nu aș vrea să plătesc, să-și deci mașina ca acasă. Și 100 de lei pe lună. Nu, dar nu mi se pare normal dacă nu se poate... Da, nu, nu pot să folosi. Dar și o folosim. Dar dacă nu poți folosi mașina, nu folosești. Și te gândești la plămânul tău. Păi aia, deci, aia aici, e, vedeți, aici e ipocrizia noastră aia, da. a celor care folosim mașinile, că niciodată nu ne gândim. Doamne cât este magherul ăla de lung? Câte mașini să intre acolo? O mie de mașini? E, oamenii ăia din o de mașini intră dacă faci un calcul în 20-30 de autobuze. Hă? Ce ziceți de asta? Cei de pe străzi sunt mult mai mulți sau cei care folosesc transportul în comun decât cei care folosesc mașinile. În același timp, mașinile creează mari probleme tuturor. Sigur că avem probleme de infrastructură, sigur că nu avem parcări, dar ce avem în țara asta? N-avem nimic în țara asta. Dar în același timp am vrea să ni se facă fără a fi dispuși ca noi să acceptăm că trebuie să plătim sau să facem un efort pentru asta. V-am provocat? Călin, bună ziua! Ne-am provocat, bună ziua! într adevăr, e, sunt perfect de acord cu această idee a vecinilor noștri maghiari. Însă trebuie să înțelegem că o mare parte a celor ce poluează orașele nu reprezintă doar mașinile, doar turismele, cum le zicem noi, ci camioane sau... În autobuze, autocare, care... Nu, cel mai des camio... circulația camioanelor e interzisă în interiorul orașelor. Camioane chiar de 3,5 tone care au voie să... Acelea că... au autorizații speciale și sunt speciale, cele care da. transportă la lucrări. Alea plătesc pentru faptul că intră. Da, dar plătesc undeva la 50 de lei, 100 de lei. Nu 500 de euro cât e amend, în uh, Ungaria. Uh, iar în mijloace de transport în comun, sau mă rog, parc, din România, este extrem de învechit în momentul de față. Da. Cel puțin în orașul de unde locuiesc sau unde mai circul, în zona de vest, Ana dorade, mă sunt foarte vechi. Deci nole, noi noi zicem mașină nouă, la o mașină veche de 6 ani. Hai să fim sinceri. În limbajul <laughs> comun, <laughs> când te duci și cumpere o mașină din 2010, din 2017, să zicem, o mașină nouă. Nu din 2010, zic. hai mă, că e nouă, ce are 40-50.000 de kilometri, de e nouă, clar. Da. O nimic da. da. până la urmă să ne minunăm la lucrurile care sunt normale, până la urmă. E vorba de sănătatea noastră. Uh, poate ne minunăm că auzim că înțele civilizate din vestul Europei uh, nu ai voie să circul cu o mașină care depășește un anumit număr de decibeli. <laughs> Ce să ia? <laughs> <laughs> zgomotru... călindu asta câți banii ați dat să, De unde sunteți? Din Arad. Și aia, în Arad nu e așa aglomerat. E, dar nu e chiar așa aglomerat. Problema no, Aradului no, e că are forma aici. unei străzi. E construit în jurul unei străzi, oarecum. Ce anume? Aradu, aveți strada aia principală Care e foarte aglomerată Dar în rest nu e o mare aglomerație în Arad În comparație cu celălalt oraș Dar da, nu e așa aglomerat Dar cât ați, ați plătit Ca să puteți trece cu mașina prin propriul oraș Presupunând că da. avea o mașină mai veche Aș plătit cu dragoste de, de lei Pe, pe, lună. pe lună? Da e, Ce înseamnă rând. să fii patron? Vă mulțumesc pentru telefon 037 Stefan, Ștefan, bună ziua! Ziua, vă ascultăm! Uh, nu am prins de la început emisiunea să înțeleg că subiectul discuției ar fi dacă aș fi de acord cu ceea ce s-a corect? E, așa am răsucit eu problema ca să nu vă las să bate scâmpii, că suntem foarte buni <laughs> la dat sfaturi, dar în momentul în care te întreabă cineva concret cât ai dat, domnule, ca să se întâmple așa civilizații la tine, deja problema e altfel. Da, acesta e subiectul. Da, cred că aș da mașina pe care o am, deși e un euro 5, aș uh, renunța la ea în uh, schimbul transportului în comun, dar civilizat. Să aveți loc cu dumneavoastră în autobuz. Uh, Să e fie cu burete și loc... încălzit dacă s-ar putea. Dacă loc e și pe scară, la e numit loc, da, i-am un loc și acolo. <laughs> Bine, <laughs> da. vă... Spuneți. Deci da, Vreau avem să... o problemă cu transportul. Avem această problemă cu transportul, dar pe de altă parte credeți că se va rezolva vreodată dacă niciodată nu o să fie bani suficienți. nici pentru parcări, nici pentru transport. Da, evident, deși nu aș vrea să trag o concluzie sau să dau un verdict, dar cred că dacă am implicat poliția în mod real, poliția de circulație, evident, în mod real, în aș face treaba și a neciviliza, evident, nu de mâine, începând, în uh, ce Cum uh, să ne azi, ce, că, bă, Când parchezi așa cum te taie capul sau cum ți se oprește motorul și poliția trece pe lângă tine și mm. nu e nimic avaria cu banda 2-3 și poliția trece pe lumeții și nu nimic. În aceste ce zile? Există? Nu, lăsați. Ok, eu nu, nu invinovățez de nimic pe poliții. săraci de ei fac tot ce pot în aceste zile. Am început să colecționez niște fotografii din trafic. Nici nu știu cum să le public, că dacă le dau pe Facebook să supără doamna firea pe mine. Dar ăsta e adevărul. În momentul de față n-ai unde să pui mașinile. Ei vin, le mai ridică, le mai mută, mai fac ceva pe acolo pe unde au început să mai ia mormanele de zăpezi. Dar avem atâtea străzi în București încât, vă spun sincer, nu sper și nu am teamă, aprilie ne apucă cu zăpada asta. Ciprian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am auzit că vorbeai de Londra, de taxa de centru Londrei. Niște țărani. Da, adevăr, așa da, <laughs> da într-adevăr, cu toții plătim, cei care suntem în Londra, plătim taxă de congestie. Cât dați? Dar să știi că nu rezolvă cu nimic această taxă. într adevăr, s-a băgat taxa, dar la fel, în centrul Londrei este la fel de aglomerat ca în orice alt oraș. Dar cât dați? Și nu cred. Te ascult. Cât dați? Cât e taxa? Uh, sincer să fiu, o plătesc o dată pe an. Da și este 100 și ceva de lire, undeva la 200, dacă mi-aduc bine aminte. Deci vreo 10 lire dar, pe lună. 20 de dar lire pe lună. Da, dar pentru noi care lucrăm ca, ca și taximetriști. Uh -huh. Pentru persoanele fizice este mult mai mult. Foarte interesant ceea ce ne spuneți, dar în același timp, Ciprian, asta creează resurse pentru primăria Londrei. Corect, corect, dar asta nu a schimbat cu nimic a, aglomerat în așa, într Londrei pentru că dacă stau și mă uit bine pe lângă mine, așa cum ziceai tu, că în Ungaria s-a pus o restricție pentru vechimea mașinii, da. aici în Londra sunt numai mașini noi, dacă stau bine și mă uit pe stradă, sunt mașini din, din 2008 până în 2016-17, deci sunt numai mașini noi, deci n-a schimbat nimic, adică lumea a vândut mașinile vechi și au cumpărat mașini noi, dar Problema persistă. Uh -huh. Deci nu vi se pare o idee bună asta? Nu mi se pare o idee foarte bună. Poate este o idee, dar nu este foarte bună. O idee bună ar fi să se creeze locuri de parcare și locuri de parcare supraetajate. Păi... Pentru că... Să... <laughs> Da, așa este. Să vă spun că în programul lui Nicu Jordan, nu știu dacă vă, vă mulțumesc, Ciprian, eu vă dau un sfat așa, mai în glumă, mai în serios, circulați, domnule, pe stânga la Londra ca să nu vă mai încurcați în trafică, de-aia aveți probleme. Mă rog, eu când am fost la Londra cu mașina și am fost o singură, de fapt n-am fost cu mașina, am închiriat acolo o mașină, asta am avut o mare problemă, trebuia să circul pe partea stângă, scuzați, pe dreapta am vrut să zic să circulați, a trebuit să circul pe stânga și mi s-a părut extrem de dificil și din cauza asta am îngreunat traficul. Um, Mi-amintesc că atunci când am făcut uh, analiza programelor din campania electorală de la locale, la un moment dat am găsit prin programul lui Nicu Șordan la firea lipsea cu desăvârșire, deși cele două programe chiar au fost similare, să știți că ăștia au fost principali candidați la București, PNL-ul a lipsit cu desăvârșire, indiferent că i-a plăcut sau unul predoi o chestie asta. Nicușor, Dan a pus problema domnului construirii unor uh, parcări rezidențiale. Și au făcut ei acolo niște calcule la USB, se numea atunci, și le-a dat cu miliarde de euro. Și au zis, aoleu, e neserios, nu putem să promitem așa ceva că sunt prea mulți bani. Ba nu, ba nu, depinde cum le gândești. Dacă le gândești, dacă gândești un plan de dezvoltare sau de decongestionare a orașului, în niște cincinale sau decenii, atunci s-ar putea să găsești și soluții de finanțare sau măcar de cofinanțare a unor locuri de parcare care, bineînțeles, au legătură, doar cu traficul. Dacă ai parcare, poate circul mai puțin cu mașina. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 urmează. Alex, bună ziua! Din Irlanda, Alex? Bună nu, nu, undeva mai aproape, Timișoara. Aha. Uh -huh. Nu știu de ce mi-arată softul ca să din Irlanda. Ați avea vreun număr de ăsta mai ciudat. Poftiți! Probabil. Uh, da, foarte scurt. Felicitări pentru, pentru tema alea asta, una destul de, destul de curentă, aș zice. Uh, cred că suferim de o problemă groasă de educație, pentru că mie, să știu, mi se pare utopic, văzând în mai multe orașe și din România și din afară, uh, mi se pare utopic să îți că primăria parcări care să ajungă. Exact ajungă. Nu, dar cineva n-are cine, să ne înțelegem. Uite, hai să vă dau cine un exemplu vine? de la noi din București. La București au pus condiția pentru blocurile noi să facă și locuri de parcare. Au făcut băieții sau în mod curent se fac niște locuri de parcare, subterane în special, în scârbă. Sunt de nefolosit. Ori sunt prea înguste și nu poți să intri, ori au niște curbe din alea în loc de, le fac de neutilizat, dar e ușor să obții aprobarea pentru construire. Înțelegeți? Deci, ok, această, această etapă am parcurs-o, suntem și nu ne-a rezolvat problema. Dacă le-a vă respectă. cred că cred că mergem în altă direcție. Nu, vreau să spun numai ată. Căște pur și simplu educația, pentru că în, în orice oraș civilizat, există conceptul ăsta de las mașina unde se poate, dacă nu, nu ocupă sau omul din oraș. Noi așteptăm, nu știu, tot, tot aud, peste tot, tot aud, să ne facă primăria parcări. Sigur că trebuie să ne facă, dar trebuie să ținem minte că nu o să ne facă niciodată atâtea parcări decât avem nevoie. Și altfel, cu cât face mai multe, cu atâtea se va umple mai mult. Păi de ce? Pentru că în centru vechi, de exemplu, în centrul, în, centrul, în centrul orașelor, întotdeauna va fi trafic. Vrem, nu, vrem, ne place sau nu, asta e realitatea. Iar lumea va veni acolo. Va trebui, noi, din punctul nostru de vedere, Budapesta face foarte bine ce face. Și noi am să copiem asemenea lucruri, încurajând transportul în comun, ceea ce face orice oraș civilizat, încurajând bicicletele. Ce mașină aveți? Ce mașină am? Da. Ce normă de poluare de are, mă interesează? 6. 6, de-aia? nu de -aia. nu, e unul e am unul fost chiar am mutat din oraș. Vinerea trecută am fost la Timișoara. Deci faci din de unde am fost, de la Universitatea de și până la aeroport, faci cât faci și din centrul Bucureștiului până la aeroport. Și la noi aeroportul e la 20 de kilometri. Vedeți? Eu de asta m-am mutat din oraș. De asta m-am mutat din oraș, pentru că e clar, indiferent cât de capabil, îmi tinez, e vorba nici nu e capabil, la actualul, dar asta e altă discuție, dar indiferent cât ar fi de capabil, nu va fi în stare să facă așa ceva, pentru că și așa chestia asta cu orașele, se face prin... Sute de ani. Am avut la Timișoara un asemenea proiect. Asta e zis frumos acum, nu se mai poate. Deci cu ce avem acum, nu văd cum s-ar putea face nici să vrem. Să facem parcări cât să ajungă la toată lumea și să fim toți mulțumiți așa și să fie ferie și armonie. La, la Timișoara ați experimentat, nu știu dacă mai experimentați încă, plata pentru plata pe stradă. Dacă tot parchezi oriunde, măcar să plătești pentru asta. Nu știu cât a fost de eficient. Ba, este o soluție foarte bună, tehnic vorbim pe te scapă de... E o, o soluție de, de a lua de bani, dar faptul că Timișoara este în momentul de față un oraș aglomerator, orice ați spune, nu o fi ca Bucureștiul. Ok, asta mi-arată că n-ați făcut decât să dați niște bani la primărie, pentru că problema a locurilor de parcare și a traficului, de fapt, nu s-a rezolvat în felul ăla. Asta găsește nici nu o să se rezolve. Ei, ce, ce încercare au avut primăria să rezolve, au fost să vopsească niște locuri de parcare. Care, înțelegeți, vorba, nu are cum să <hânt> rezolve problema. Același spațiu nu m-a delimitat altfel. Da, astea sunt, uh, sunt soluții care pot funcționa temporar. Uh, în București, uite, vă spuneam de Budapesta, cei din, din vestul țării mai ales, sau cei care ați fost la Budapesta, știți că acolo sunt foarte multe străzi cu sens unic alternativ. Te duci pe o stradă, te întorci pe cealaltă. Asta este genul de uh, soluție temporară. Adică, până reușești să faci ceva. În momentul de față în București avem foarte multe străduțe cu dublu sens, pe care parcăm mașinile și pe partea parte și pe și și rămâne oricum un singur sens. Acum, de când cu mormanele astea de zăpadă, să vezi ce frumos e. Când apare unul hăt-hăt în capul străzii, dai fleșuri. Lasă-mă pe mine până găsesc un refugiu, că altfel n-avem cum să trecem unul pe lângă altul. Tamponări, nu mai vorbesc, zgârieturi, scrijelituri de mașini, e ceva de vis. Mihai, bună ziua Bună ziua, ai dreptate Moise, nu sunt din București, sunt din Galați, am stat trei zile în București, am prins perioada asta cu ziua liberă, unde a trebuit să stau la o rudă, strada îngustă, am parcat și eu unde am găsit, mi am făcut locul o pată să pot să parchez, și to mi am găsit cărgătoarele ridicate, adică de ce am parcat acolo? Da, pentru că, da, în fine. Asta e. Bun. A, ce vreau să, să spun? A, uite, mai zis de țările europene. La Milano, de exemplu, acum vreo doi ani de zile, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, s-a interzis circulația în oraș a tuturor mașinilor care erau mai poluante de Euro 3, dacă nu mă că erau 3 4 ani în urmă. Uh -huh. a, se putea circula doar pe centura orașului și în zona periferică, atât către zona Re centrală, centrală, nu n voie și la așa, amenzi de mai pomeni de mari. Oricum, la Milano, dacă ai o mașină poluantă, îți trebuie o un chichetă în arțipil de la Rovin, tip pro care să la pui pe mașina, să alăți că ai voie să intri în centru. Majoritatea taximetrului acolo sunt uh, nu electrice, ci sunt uh, hibride. Hibride. Da. Așa, am văzut chestia asta. Și în ziua zilele alea circulau doar taximetrele mașine de transport în comun și cam asta e, bine. Au metro bine, până asta e altă uh, chestie bună. Da, care nu poate fi însă exclusă din discuție. Pentru că, în Așa continuare, este. noi suntem în această dilemă, în acest cerc vicios. Domnule, nu putem să facem asta pentru că nu avem transport în comun civilizat. E aglomerat și transportul în comun, dar e aglomerat și din cauza faptului că autobuzele circulă greu, din cauza traficului. Greu. De aia vă întreb direct, Mihai Cât ați da, ca să treceți Prin București în fiecare zi De exemplu Dar rog că vin numai o dată pe lună Sau de două ori, dar probabil că ar trebui să Plătesc o taxă de asta pe o zi Mă rog De plătit, așa cum am plătit și în alte parte Aș plăti poate cu o sumă care Să ne permită lucrul ăsta Nu v-am întrebat de Galați Deși n-am mai fost de mult la Galați, din ce știu eu Galați nu mai e un oraș foarte aglomerat Uh, nu, sau vorbesc la patrule străzi, sau mai zărgit unele, se circulă relativ bine. Și s-au închis niște industrie, și au plecat niște tineri da. fix ce vorbeam ieri, exact, adică de exact, aia e exact, mai exact. aglomerat galațiul. Nu e nici asta uite, o soluție de dorit. Nu, într-adevăr, dar uite, vreau să zic că îmi place în brașovia lui sau câteva străzi de la Alagi, cu sens unii, nu știu ce, se poate circula e, destul de civilizat, adică e un oraș aglomerat și turistică deasupra, da. dar sunt dar au, au făcut centura, centura. Așa, vedeți așa. Ei, așa. Ai, problema. problema așa Bucureștiului Timișoara parcă nu are centura completă Nici Clujul, din nu ce că, mai amintesc eu așa. Circul foarte mult în țară Sincer să fiu acum Sunt în vreo de te de exemplu da. Deci circul foarte mult Cunosc aproape toată, inclusiv Constanta mm -hmm. uh, Și uh, pe litoral Vara e nebunie, într-adevăr Și acolo e aceeași problemă și cu parcăle și mai și peste tot uh, Da eu am o mașină Euro 3, am, eu și băiatul are încă una, foarte bine deținută de altfel, de la ultimul rar, mi-a ieșit Euro 4 mașina, mm. Da, mă rog, asta e. o acolo să vă de exemplu. Mihai, vă mulțumesc <laughs> pentru telefonul și știu dacă v-am povestit, cred că v-am mai povestit, dar vă mai povestesc o dată, într-o perioadă în care mă duceam la un service să-mi fac uh, inspecția tehnică periodică, nu mă mai dus la servisul ăla, și închis, de altfel. Era acolo un nene mecanic senzațional, avea și un simț al umorului, dar avea așa și un suflet, nu știu cum să vă spun. Și mi-a arătat odată, am nimerit după un bătrânel cu o dacie, dacie din aia clasică, 1300, foarte întreținută, îngrijită, și Nea Vasile zicea, cum să-i fac eu, domnul Guran, să-i spun că nu trece norma de poluare sub nicio formă și că ar trebui să-i o trag din circulație? Mi se rupe sufletul. Nu iese săracul de el cred că într-un an, în doi ani cred că iese de cinci ori, din care odată la inspecția tehnică periodică. Așa că fac ce fac și îi trec. Îi trec rarul, că altfel îmi pare rău de el. Bună ziua, Ovidiu! Salut, Moisen! Sunt uh, din Cluj. Da. Apropo, în Cluj nu este centură. Nu este nici parțial. Sunt agent de vânzări da. și circulă foarte mult prin oraș. Haideți să spun că în ultimele luni a rezolvat o parte din zonele mai traficate ale orașului. E, Gara, de exemplu. un era tot timpul foarte multă aglomerație, Din ce cauză, Din cauza că o, o întreagă bandă era parcată. Acum, pe străzile principale, nu pe străzile secundare, dar pe străzile principale, e cel foarte mult poliția. Foarte mult. Și dă foarte multe amenzi. Și îți spun că luna nu mai parchează. Caută loc de parcare Să știți că nu, și căsește o și o ia pe jos. Nu e, deci nu e asta soluția. Ascultați-mă ce soluție. vă spun. Nu, îți spun cum s-ai puțin din, din asta. Eu, eu, eu zic o soluție, pe care eu zic că e de bun simț. Eu, în momentul ăsta, dacă n-aș fi agent de vânză, dacă aș fi om, mi-ar fi foarte greu să circul cu autobuzul. Agenții de nu sunt da, oameni. Da, da exact, scuze-mă. Băi, câteodată. Așa, deci v-ar fi greu să mergeți cu autobuzul sau taxeul. De ce? Da. Îți, îți spun și de ce. Pentru că stau aproape la fel de mult în trafic cu ele ca și atunci când conduc mașina proprie. Păi, și atunci prefer da. să mă duc cu mașina proprie. Bun, dacă s-ar face... Eu am fost la anul trecut, m-am plimbat puțin prin în concediu prin Europa cu mașina și am ajuns în Viena. În Viena sunt foarte multe benzi dedicate exclusiv atât autobuzul, autobuzelor, dar pe ele circulă și taxiuri. Da, și în București avem din astea. Exact. Dacă s-ar face foarte multe benzi din astea, într-adevăr s-ar aglomera. o bandă. Rămâne o bandă. Nu sunt astea soluții, încă o dată vă spun. nu avem ce să facem cu mașinile. Poți să bagi oricâte restricții. Undeva trebuie să duci mașina. La intrările în, la intrările în oraș. Da? În zonele unde se intră în oraș, parcări supraetajate cu foarte multe etaje. Păi și mașinile din oraș, iertați-mă, deci, deci plec din București să mă o. duc cu ea în afară să o las acolo sau cum fac? Ei, știi și tu foarte bine că atât în Cluj, cât în București, foarte mult trafic vine din exterior, nu neapărat din interior. M-am dubii, nu e așa, iertați-mă. Eu zic că e și, e foarte, parcurs și București și Cluj, de foarte multe mașini care vin Cluj, în ce special că nu are o centură, la fel ca și București. Are o centură... București o are, dar e blocat. Bun, ok, haideți să ne înțelegem asupra unor lucruri. Cei mai mulți Vizitatori, să le spunem așa. Deci, nu vorbesc de cei care vin cu treabă în București. Nu știu cum e în alte orașe, dar pot să vă spun din București. Nu conduc în București. Își lasă mașina la intrare, mai ales și care sunt trecuți de o anumită vârstă. Pentru că traficul din București, și nu numai din București, uite și la Craiova e la fel. La Craiova e un trafic ceva de speriat. Dacă ei, pe partea aia de sud, nu știu dacă au terminat centura, trebuia să termine centura acum. Au terminat-o? Au terminat-o. Deci era ceva, de, era ceva criminal. De aceea, cei mai mulți care vin din afara Bucureștiului și nu sunt niște șoferi foarte experimentați, preferă să-și lasă mașina la margine. Nu toți intră cu ele în București. Dar problema subzistă. Pentru că sunt multe mașini. Adică nu ai ce să faci, trebuie să le găsești un loc. Florin, bună ziua! Bună ziua, mă bucur! Ne-am îndepărtat de la tema de astăzi. Până la urmă, discuția era dacă ai plăti ca să mergi cu mașina prin București sau prin Cluj sau prin Timșoara. Ați atins un subiect pentru care veți fi pentru că în momentul de față, în România, în momentul în care de cere oameni bani să plătească pentru anumite lucruri de care tot ei se folosesc, da. uh, o să fiți cel mai urât om. Nu canideți unde. Întrebarea este dacă doamna Fire are o problemă în sensul ăsta. Sau alți primari. Uh, nu cred că are problemă pentru că nu, nu interesează pe nimeni de treaba asta. Important este pentru ei să-și vadă treburile lor și cam atât. de este în felul următor. Nu poate să-mi spună... Eu sunt șofer de taxi din București și văd o grămadă de trafic în fiecare zi. Nu poate să-mi spună mie nimeni că nu sunt parcări că e traficul aglomerat, că nu merge de ATV-ul. În primul rând, o taxă de centru ar fi de bună pentru București și destul de mă, fo foarte scumpe parcările în zona centrală. Și aș fi pentru de acord cu dumneavoastră ăsta, dacă am avea inelele de ocolire păi a centrului. sunt destinate doar pe indicatoare, domnul Moise, și cam atât. Ba atât nu, nu, ascultați-mă puțin. Sunt din alea mediane, inel central, inel mediane. Și ele există că, oarecum. Și există oarecum, dar dimineața la 7 la până la 9, să zicem, pe Mihai Viteazu, care face parte, Mihai Viteazu Ștefan cel mare din acest sinel de care ziceți dumneavoastră. Da, da, da e, Acolo e te sinucizi oricum și da. dacă ai voie să circul prin centru, în momentul în care restricționezi pe centru, să zicem, vă dați seama că pe acolo nu se mai circulă deloc. Uh, dar. Vă spun o, un fenomen. Dacă Haideți să ipotetic vorbim. Dacă s-ar lua tață de centrul și taxa de parcări în zona centrală, de sunt de scumpă, da. toți corporațiștii care merg în centrul, la muncă, cu bir, la birou cu da, cu mașina personală, că e greu să așa, vă spun că și-a lăsat mașinile acasă și uh, RATB-ul ar putea să circule cât de cât omenește, că la câte mașini sunt în București ăsta... Uh, nu are cum să circule nici rate cum trebuie. În primul Dar rând așa? că cei mai mulți corporatiști sunt pe zona de nord, nu în zona centrală. Prima observație. Sau da, cei care merg în, uh, în zona al, centrală. În al doilea de rând că cei mai mulți corporatiști nu vin din zona centrală spre zona de nord, ci vin din periferie către zona de nord. Dar de centrul. Uneori, alteori nu. Deci, da. încă o dată, haideți să nu ocolim problemele. Întrebarea mea pentru dumneavoastră Florin era asta. Dacă ați da un abonament lunar ca să treceți cu mașina prin centru, presupunând taxi, că iar n-ar avea o normă de poluare. Ca și cu taxiul aș plăti o, o, o, o sumă pentru a tranzita centru, la fel cum plătesc și camioanele când au nevoie să ajungă în zona centrală, cipe de beton sau eu știu alte, alte taxe de centru. Dumneavoastră o puneți pe asta cu centru, o țineți cu centru. Eu vă spun că sau cartierul... Capitale, da. Păi militarul e sinucid de recurată, domnulei. Militarul nu e în centru. Titanul, Noi, la mașini, fel. Vă rog să răspundeți la da, o întrebare. De, seara sau noaptea, unde sunt toate mașinile care sunt păstrate în timpul zilei? Într-o parcare. Undeva, într-o parcare. Sunt claie pe grămadă pe la blocuri, după ce eventual doi vecini și-au dat un pumn în gură pe un loc de parcare. de este în felul Pentru români Sunt pe, pe spațiile de joacă, care nu mai există din cauza asta. Sunt o groază de probleme care derivă din traficul ăsta. Uite, vedeți, încep să mă enerveze dar, din cauza dar, traficului, domnule. Da, <laughs> din cauza uh, stresului din București. Inclusiv că, asta că, ne influențează că, viața. Că luând o anumită taxă pe, pentru București sau așa, uh, s-ar niște bani pentru a face parcări. Uh -huh. Nu am din noi direct, pac, hai să facem parcări. Haideți să vă mai dau un exemplu. În drumul Tadărei s-au făcut parcări supraetajate, din alea mecanizate. Vreau să vă spun că sunt în momentul de față cu cât pus. Nimeni nu plătește să meargă în parcările de acolo să lase mașina peste. De deci e mai ușor să o lase lângă o bordură, lângă, lângă scara blocului sau la Unidii? Nimeni nu merge în parcarea de la Unidii pentru că trebuie să plătească taxe. Și atunci găsește o, o, un loc undeva pentru a, a parca fără să plătească nimic. La român, dacă îi dai uh, ei bani, s-a terminat, terminat toată treaba. E foarte adevărat ce spuneți. Despre asta e, de fapt, discuția de la început și până la sfârșit. Vă mulțumesc pentru ea. Bună ziua! nu urmează? Iuliana, bună ziua! Bună ziua! De la Constanța vă sunt. Da. Uh, vin în București doar în vizită. Parchez mașina undeva, stau în general în centru vechi ca să mă încarc de energie. Parchez mașina, o las acolo pentru tot weekend-ul sau cum vin eu. Unde o Și apoi măcar la la parchet Undeva. Pe lângă la, la, Da, exact. Okay. Și apoi traversez frumos cu trollerul după mine, toată intersecția și mă duc și mă cazez și îmi văd de ale mele. Am, parcat și, am folosit și parcarea de la universitate și este foarte decentă. Problema este următoarea. Eu vin doar în vizită. Uh -huh. da? Îmi permit să măcar de două ori, o dată dus, o dată întors cu bagajul, corect. Dar ce te faci cu oamenii care locuiesc în București? Eu aș plăti cu cea mai mare plăcere. Aș plăti, n-am o problemă, să plătesc o taxă, să vin cu mașina până la botul calului. Da, tocmai asta e mecheria, Iuliana, să vă spun, că cei care au mașini Euro 5 și Euro 6 își permis să plătească și taxă. Dar exact cei care au mașini mai vechi nu își permit să plătească. Păi cine au mașini mai vechi? Oamenii care, care nu își permit mașini mai noi. De... Nu. Pe bune, hai să ne dăm no. după tu fiș. Asta e adevărul. Deci, nu, nu ne mergem după, după tufiș. Mi se pare, am fost, nu știu, am fost, de exemplu, în Copenhaga și mi s-a părut de bun simț. Am mers numai cu mijlocul de transport în comun, pentru că asta e, ei sunt civilizați, nu ca noi. Și plăteam uh, în funcție de zona în care voiam să ajung. Adică, mi se pare chiar și chestia asta o, o idee. Problema mea este următoarea, plătim, plătim, la unde se duc banii. Da. Pentru că străzile și parcările nu le fac, nu vin din fondul bugetului de stat, se fac pe achiziții publice, care știm cum se câștigă, și așa mai departe. Problema este că. Vedeți nu cum, cum dăm noi vina pe alții. alții. Nu, Iuliana, ascultați-mă, Danemarca are mai multe sute de ani de când și-a făcut un învățământ de calitate decât are statul Bun. România în total, de când există. Deci, despre ce vreți să o dezbatem acum? Dați exemplu cu Copenhaga. Întrebarea nu, e dacă ca idee. este o idee să plătești pe zone de acces în funcție transportul uh, public, de exemplu, dar nu ai cum să te folosești de el. Dacă tot deci a... eu aș plăti, dar cu ce ajung, de exemplu, de la intrare în București, presupun că am luat mașina Știți la că a intrare, existat în țara asta o mai. un astfel de experiment, unul singur. Ăla a fost, nu mă închide pe Juliana. El a fost la dumneavoastră la Constanța, bariera de la Mamaia. Da. Pusă era pentru ailălți, pentru noi. E, dacă da, că dumneavoastră nu plăteați, dar noi ailălți plăteam. Pa da, plăteam pe societate. Adică societatea plătea accesul, dacă aveam, eram firmă de gândă, de distribuție și voiam să am acces la hotelurile de acolo, plăteam taxă care era mai mare decât cei care veneau din exterior. Problema la Mamaia era, s-a impus aia și consider că a fost o chestie bună. Da. De ce? Pentru că lumea e lipsită de bun simț, domnul Gura. Nu, nu, sta, sta, stați, stați, lumea... altundeva. Mai avem, puțin, mai avem câteva secunde și vreau da. să vă întreb. Bariera aia a rezolvat problema aglomerației din Mamaia? Da, pe perioada când a fost activă, da, pentru că era fluidizat traficul. Ok, atunci să ne mai gândim, să mai dezbatem, poate găsim soluții. E abia un început, am sentimentul, această dezbatere de astăzi. Cred că mulți dintre noi va trebui cumva să avem, inclusiv, cred că putem merge până la referendumuri locale, să știți, pe aceste teme. Sunt teme importante, sunt teme majore.